Zwei Schritte vor uns können wir schon nicht sehen. Revoluties lässt sich machen in allein gefundenen Ländern. Wie alt hat es einen festgesetzten Ort, wie die Menschen können gedenken. Wenn du was zerbrechen in einer Ordnung, werden sie auf den zweiten Tag zurück herein in der nahen Ordnung. Jeder auf seinen Platz. Du, als du willst, etwas zerbrechen, wird alles zusammenfallen. Ich weiß es von meinem eigenen Geschäft. man mehnt übergeben meine peuren segnmeln wenn seit die segen zerbrechen aber kanae fellen sie nicht ausbeut und die bahnen wenn sie sich müssen aufstellen weil mir weil nicht stuben kann schwellen des schönes unterzustützen mir kann ich sagen als dein fotos wert das seine geblieben ohne einfluss hat zu sein es ist nicht gemeint die richtigkeit die logikkeit von seiner äußervierungen was hat er dem so überzeigt No du, so sein vut der sorgt sich also je berim. Interessiert sich mit ihm. Er sagt so wel gager is doch nicht gewohnt gebeyn. In du hat dem Bärn gemerkt zu sein vut und er is dankbar gebeyn. Aber wie soll's nun sein, mein Sohn? No du, hi dich koist davon. Hob es in dein lernen, Sohn, dein eigen leben, mein leben, da no halen. aber dort keinem nicht mehr wie dich mein teiere nein sein futer soll redden sie in der selche reiz soll sich a soe and plecken verieren mit der selche sentimenten sein futer wo schotem ivergelost allein a kind jugendlang wer nam und interessiert sich mit dem nur a so viel pifo rot er gefüne von leute der menschen wegen und vielleicht von zeit zu zeit mal tun es zu schicken meta lakonischen Brief konisch Kommentaren gerefiniert vernommen mit Geld das heiß zu führen hat er Kanton passiert der fota verschat sein mutter vertäuscht a verschpielen a singen und acht jür gesagt dass er nicht gesehen bis es gestorben Der Futter soll sich hoistriken, er seid gurnisch meirem sein Leib noch sein Sohn. Er leibt für sein Sohn. Wie er soll soll man an sein Futter ne schlieben, ne steh hören sich zu seine Reit. Kapitel 11. Der Mama Shoten verschwindt. Gavriel Kemovic ist alt geworden. Schwarzer Ringe haben sich im Auge haben zu malen um seine Augen. Und der Augentoberlach seine Wusermum mehr läuseren Gefalde wird der geworden. Als er ist gekommen zum Sehen in die Hufenden, ist er gewähnt ständig miet, gemütlich auf der Kanappe. Und was hält er es gewohnt? Als mehr ist er gewohnt, sentimentaler, und als mehr hat er herausgewiesen, seine Zugebindenkeit zum Sehen. Er hat ihn schon jetzt in den letzten Jahren von seinem Studium jeden Tag besucht. Das, was er hat früher getan, einmal in der Jammtipp. Er hat dies viel geredet wegen seiner Obstamme, wegen seiner Eltern und beteuert, wo er auch so vernachlässigt seine Munde und das ganze Leben gelebt zwischen Fremden. Er sagt, wo er ständig ausgemitten zu reden, mit dem Sünder finden. Wo es mehr so haben wir uns feind, als mehr heilbekommen zu vielen unseren eigenen Wert und unser Wert übersehen. Uns hat der Vater damit gemeint jeden. und sei die christen der sohn hat ihm umgekippt verwundet von wannen er nehmen sich zum futter solche gedanken was gescheht ist mit dem martin also gewinnt die allgemeine reaktionäre stimmung von land und die spezifische jeden feindschaft und unterdrückung was hat dem ganz verbrannten gabrielen zur rege gebracht die jidischerei ich par daher sei was rabernisch gegeben kann jidische erzählung und gehalten dich so fremd von allem durch dein ganze jugend na no gurnisch als wär sich noch was entricht ein bedarf sich jetzt unheimlich zu beinteressieren mit den seine eigene hat er amu der herzt von futter smol wenn er is amieder gekimm zu ihm was is gescheh papesch ge gurnisches gescheh no na gich hab schon nie bern haus seine rede sind der dummes sel uns nahm gesetzen seine ganze Stellung zu uns. Zachari hat geschwiegen. Ich beteue, was ich auf sich nicht besetzt habe mit meinen Sprüchen in Neusland und ich habe euch nicht dort erzeugt, in einer anderen Atmosphäre, öfter wohl besser geworden. Nicht der Futter, nur der Sohn ist heute geworden. Zum ersten Mal muss der Futter der Mund sein, die Sprüche. Und die Dose gewährt, er, hat er dafür dem Futter Einsamkeit und Enttäuschung. Das ganze Leben abgelebt, wie in Achulem. gemeint, men arbet verweimen, men es ebis, men helft boina land, men werd mit arangefochten in Leben herein, men es ein Mitglied von einer grösser Nazi. Gott meine, ich bin doch gar nicht mehr nur Russ, etwas anderes bin ich doch nicht, keimul doch etwas anderes nicht gewinnt. Man... Mein Eignis habe ich doch vernachlässigt, keimul es nicht gehabt, und doch mit der Mutter fieste dich, Also ich habe das ganze Leben aufgeliebt wie auf dem Gas, und du bist du nicht reingegangen. Und ein Mann hat ihm der Vater aufgenommen in die Kantor rein, ihm übergegeben eine größere Summe Geld und geheißen ihm, als er soll es wegführen zu einer gewissen jüdischen Persönlichkeit, für seinen näherensten jüdischen Zweck, in welchem es sich gehandelt hat wegen jüdischen Covid. Ich will so weisen, als ich bin mit sei, in diesem treurigen Moment. Und ich will, als mein Sohn allein soll sein, so übergeben das Geld. Ich will so weisen, als ich mit meinem Sohn sein mit sei. Dort, bei der jüdischen Persönlichkeit, als man noch hört, von wem in die Summe Geld kommt, hat man sich verwundert, zuerst der Fülle gequenkelt, sich umzunehmen, von Gabriel Chaimovic Mirkin, Gemeinde selber lang schon zu der anderen. Das einzige Ort, in welchem der Futter hat sich gut gefühlt, ist dann gewesen bei Helena Stepanovnen, wie er pflegt jetzt mit dem Sohn verbringen in seiner freien Zeit. Es ist gewesen gemacht, das einzige Haus, wo der Futter und der Sohn haben besucht in Petterburg. Zuliebens an Upgesündigkeit von Jiden, hat der Futter gar nicht gehabt keinen Zugang zu jüdischen Häuser. In den christlichen Häuser von einem Bahnministeriumbeamten von anderen Beamte genereller mit welcher da fort hat gehabt zu tun geschäftlich und wer fleckt oft sein privat seit euch hat er sich letztens schlecht gefühlt und hat sei ausgemitten na no, bei Helene Stepanovna hat er fort sich gefühlt in daheim jetzt hat er doch schon geniert verzogen und die wirkung hat er zurückgekriegt sein sicherkeit Seinen festen Ton, seine Hoffnungen haben aufgelebt, in ihrer zurückgekriegen, seinem Mut und seinem Humor. Sie hat schon nach euch gefühlt, was für ein Ton umzuschlug und schlugen, ihn mal reinzubringen in eine gute Stimmung. Mit einem Blick auf ihn hat sie bald gewusst, auf was für ein Ort der Schuhe quetscht und gesucht an der Leitung. Als sie hat ihn gesehen mit den Triebeäugen, hat sie schon verstanden die Unangenehmlichkeiten, wo sie ihre Hand gehörte. Und wie mit der Blus von der Fächer, wie mit der Wisch, mit der Flederwisch, hat sie von ihm gekonnt, die schlechte Gedanken noch nehmen. Töcke sich doch über Wüß zu ärgern, das Leben sich zu verbittern. Sie sollen doch alle verkäuft in der Schummes. Mit der Dreirübel, die kannst du doch sehr alle kaufen, vom Kleinstem bis zum Großviersch. Du machst nur, seit das Geld schmecken. Weißt du, sehend, wie sie welchen Steinvertierer auf den Lappen verhinderlich. Und wer seine Säger, was haben sie getan, und wusste sie, was sie verrußt haben. Gegen seinen schlechten Willen kommt doch dir auszuführen deine Pläne. Mein nicht, also man weiß nicht davon. Gewinn bei mir hat Michael Georgowitsch von der Größe Birchowki. Wir haben geredet, wegen deinem Beikaufs geplant. Übrigens hast du gelesen, wo es die Moskva-Morgenzeitung schreibt wegen dem 20-jährigen Jubiläum von der Transsibirischen Bahn. Zerstellen doch dich auch weg für Neumun. In der nahen allgemeinen russischen Enzyklopädie, Heyrich, vernehmst du erst drei ganze Seiten. Ich hoffe, du sollst hereingeschickt mir Michael Georgowicz. Mein ich aus Russland weiß nicht, Russland weiß, wer es beutigt ist, und wer es zerstört, sie. Und hat er wohl allem in der Fabation mit der voller Hand, die alle Artikel in seiner Gebäude inspiriert durch Helenas Stefanoffne und gekäuft geworden für Gabriel Chamowitsches Geld und seine ständige Wehen umgegreiften Helenas Boudoir aufzuhäubende Stimmung von Alten. Wenn der Sohn hat gesehen, den Einfluss, was die Frau hat auf sein Futter, hat er sich einmal umgerufen zu ihm in Schlitten, wenn sie zusammen zusammen in heimgebtrum von ihr haus tabusst sie futter in der straße noben mit ihr ich mein es war besser gut gedemnt dann der futter hat ihm nicht gelost ausreden er hat ihm übergehakt mit der blick was ist er ausgeket mit son seinem heuren corner in der nacht erois ich hab dir schon gesogt einmal als von mir ist genug geweint das mohl in der feile rum helena Stephanovna is nich von unser Gläuben, dass es euch anob halt so de viel andere und dir mein Sohn rat ich euch nich a diesol dir eus gläuben dein erschertet zwischen fremde. Ich bin alle brau ständige wein und zwischen jeden christ ist bei mir kein glick nich, doch wol dir es nich gewollt sein, als man no dem Satz auf der Fuß an nicht verändert. In Aburteigerin ist der Futter weg, in der jüdischen Gehülle. In Gelass sich offiziell verschreiben, suchen seinen Sohn von Mitgliedern. Er hat es nicht getan und besitzt, hat er gesagt, weil er seinen in Päderburg Fremde zugeschrieben zu Jekaterinburg. Und dort ist kein jüdischer Gehülle nicht getan. Von Dens Molon hat sich der Futter offiziell umgehoben zu interessieren mit jüdischen Unionen, und gegeben größeres Summes Geld auf jüdische Zwecke. Durch seine nahen Interessen hat er sich reich bekennt mit dem berühmten jüdischen Advokat Salomon Osipovic, zu wem sein Sohn Zachari ist ungekommen ausgehilft, nachdem, wie er hat gehört, verändigt sein Universitätsstudium. Der Futter, so viele gewinnt, gegen den, als der Sohn soll sich beschäftigen mit advokatischer Praktik. Er hat nichts anderes gerechnet als der Sohn, wenn er reintritt in seine Kantor rein, nach seinem Studium, und mit der Zeit übernimmt seine Firmen. Er hat eine Aufgabe als eine von den reichsten und ungesehensten Geschäften von der russischen Großindustrie. Wie groß ist gewähnt dem Futters Enttäuschung, wenn der Sohn hat ihm erklärt seine Wünsche. Es hat gehalten bei Krieg, Na, no, die Geschichte ständig wachsamer Helena Stepanovna hat du schon erklärt. Und der Einfluss hat da fuhr zugeständ, als der Sohn soll etwa Poory lernen die advocatische Praktik beim Berindent Anwalt. Gerade wie es soll nur sein, soll er hums sein Fach haben. Und der Sohn hat sich nicht den ganzen Weg gesucht von der Idee, doch er reinzutreten in Fuertes Kantor, na, no, man hat es abgelägt. neu als apoyo und fergende zeit wo er beim dient bei matukat als fortsetzung von seinem bildung schon hererlur zeit wie zahar gefind sich als ich hilf von brentner vergab er wohnt noch als besunderen sein studentenwohnung und da futtern hotel und nicht offiziell bei helena sapownna doch letztens redt er futter wegen dem als wir so nehmen eine große wohnung und futternsohn sollen wohnen zusammen. Zachary, leigt es der Weihlob. Kein besonderer Vorfall, haben sich nicht getroffen mit ihm. Ein Kürzluss für Zachary hat sich bald beim Unab verliebt in den berühmten Advokatstochter Nynitschka, weil er hat schon geschämt als Schönheit von Peterburg. Es ist euch gewöhnt zu erwarten, es ist gewöhnt die erste Freude, mit welcher er hat sich zusammengetroffen im Leben. Als junger Mensch Nach der Gestalt, wo er hat getrunken sich getrunken hat, von seiner Mutter, von seiner Kinderjur. Von dem Sohns stille Sentimenten hat gewiss der Vater, hat gewiss Helenas der Fahne. Hat er hat keinem wegen dem kein Wort nicht vertraut, hat man völlig gewusst, nie nichts geselten. Und mehr von allen, nie nichts gar allein. Und alle haben darauf geguckt, wie auf eine gewünschene Sache ein Upgewahrt die Entwicklung von der Geschehen ist, bis sie wird führen zu dem glücklichen Resultat, welcher alle haben sich gewünscht und auch sehr, sehr gut schneller geschehen. Ja, ein, äh, das wir verändigen das Erzählen wegen Zacharias Kinder und Lernjungen, gefangen wir noch verneutig zu dem Monat im folgenden Episode, wo es heute nicht kein direkte Scheiß zu unserer Erzählung ist, no, nur doch ist es interessant zu wissen. Nachdem, bald nachdem, wie Zacharias hat er abgeworfen von sich durch Studentenkleide und ungetun sich in Zivile, er tut zwei nachdem, wie er hat gehabt, bei Kimme sein Diplom, kommt der Ramula heim in Noven zu sich, gefällt er zu seiner größten Verwunderung Maria Ivanovna nicht in der Heim. Als Seltenheit muss vielleicht sich treffen zweimal in Jürg bei größeren Jungs auf die Gefahrerlöchkeiten, wenn Maria Ivanovna geht in die Zerkwe. Als sei, in midden Jürg vielleicht sie sehr selten verlassen die Wohnung, weil in Päderburg weil sie sich gefühlt fremd und keinen Freund nicht gehabt. Er geht rein zu ihrem Zimmer, sieht er ihre Sachen gepackt und ihren Kasten, erfüllt ihre Nachläge, schon eingepackt und verbindenden Paskes. Er kann sich nicht darum klären, was du sollst heißen und wartet, ob mit größer Ungeduld auf ihr zurückkommt. Wenn sie beweisen sich später an Upgemattete, guckt er sie untersteuert und fragt, Weißen die Koffierkasten. Marja Ivanovna, wusstest du's? Wir fuhren ergens. Es ist eine gekümmende Zeit, euch von mir, Zachary Gavrilovic. Es sucht sie im Blitzling mit Nummern und mit den Fütersnummern. Es ist eine gekümmende Zeit, euch von mir, euch zu verlassen. Zugesicht der Teuter. Eider, sie hat verlassen, ich tut aufständig. Denn es war von ihr, sind noch ein kleiner gewesen. Als ich verliere, bin ich nicht verlassen. bis er wird nicht die leeren Kleider aus tun. Jetzt sind hier schon, Gott sei Dank, in der Wachsen, und mir bedarf der schon nicht. Die Schwuse der Gestorbene habe ich gedreht, und ich kann schon gar nicht mehr in meinen Weg. Zachari hat sich gelassen ausreden und gekügt auf ihr, wie er nicht gewusst hat, was sie will. Er hat sie nicht richtig verstanden, gemeint, als es etwas mit ihr geschehen ist. Vus is mit dir, Nianja? Du bist zum Sinne noch up. Weiter gornisch, anders kann ich dich nicht verstehen. Er bedarf doch mir schon ist. Zu vus bedarf er mir. Wenn er es klein gewesen ist, gewinn an andere Sache. Heint, is er doch schon an der Bagsanne und er doch schon zu weimen zu gehen. Wer er soll sich verriebt? Unnemen euch. Zagher, als er hartzig zu lacht. Oh, dus meinst du? Du kannst doch nicht ständig genug gehen nach mir mit der Windel in der Hand Ich bin doch schon ein Erwachsener ruhig. Nicht das meine ich. Ich meine schon ein bisschen anders. Was meinst du? Er weiß schon, was ich meine. Jene Freude, zu wem ihr drückt alle eure Herzen hin, was hat auch Küsse von getan. Zu was? Zachary hat sich darum genommen und sich geküsst. Du bist eifersüchtig? Nicht, ich bin eifersüchtig. Nur deine Mama in Gruppe ist eifersüchtig. Oder wem es tut weib. Ihr eigener Sohn ist ihr falsch geworden. Zachari ist bleich geworden und sich abgelassen. Es hat nicht geholfen. Sie hat länger nicht gewollt bleiben in dem Haus. Gehalten ihr Schuhe zu der Teute. Und jetzt muss sie gehen. Keu mit Sohn ist Zachari gelungen. Mit dem Futter sie reinmischen sich. Verwelchen sie hatte. Aus Alter gewonnen hat doch der Kerz gehabt. Doch der Balbus. Sie zu bewegen, zurückzufuhrung. Jekaterinensburger Häuser ein mit der gesicherten Emretour-Pensier bis ihren letzten Tag. Mamischkes größte Fotografie hat sie mitgeführt mit ihr zurück in Jekaterinburg und erweigestellt zurück in dem kalten, unverwohnten Saal und mit ihr ist Mamischkes letzter Schuhe verschwunden. Kapitel 12 Amodene der Klärung Zumorgens in der Früh, wenn Zachari hat sich aufgehoben von seinem Gelegen, hat er gehad etwas aufgemacht bei sich, was zu tun. Aus seiner kindische Jürung hat er gehad die Gewohnheit, kein Monisch zu stellen Sach auf sich, aber auch zu beginnen, bei wem du sie sah es kommen. Er hat bestimmt, Eider zu tun, dem dezidierten Schritt bei Nienetschkin zu vertrauen sich bei ihr Mutter. Es hat ihm ausgesehen viel leichter um zu kommen zu Nienetschkin durch ihre Mutter. Mit Olga Mikhailovna hat er sich gefühlt schon eine Zeit mit Spuchen. Er hat in ihr gehabt, früher entdeckte Mutter, einer noch in Nienetschkin die Kalle. Und das hat ihm gemacht, so am Weg zu ihr, viel ausgetrottener wie zu Nienetschkin. Und er gab, seine Gefühlen zu Olga Mikhailovna haben sich nicht beschränkt auf rein mütterliche, na no, der muttermacher respekt hat gehammerwid die amsorge g'tiel er hat sich ein deimtook meier selksamer ungetun wie anderschmul um gestellt sich mit der klappende karat in ihrem boudoir frauen rufen zur hilf sei mutterlichen instinkt denn sie dacht sich aus als mit seiner weiblichkeit allein sind es schon nicht um stamm zuzuziehen zur seichte herreke aufmerksamkeit ſa gewisse männer haben frauen Gure aber sind auch vergnügen, auszuspielen, sei er mutterliche Gefühle, zu stoffen sei, zu schreien auf sei und dabei zärteln. Das stehen seine Schalile aus Ausgerechtigkeit, nur aus heule natürliche Neigung. Der selbe Fall ist geschehen mit Olga Michalownen. Hutscht, die Mutter, hat noch mit Gurnisch resigniert, weil ihr der wachsene Tochter verkehrt, ihr reife, voller Weiblichkeit und ihr reifes, hat er mitgegeben er an ein paar Gewicht über den noch nicht gestellten Charakter von ihrer Tochter. Und Olga Michalowna hat gewusst von dem. Doch hat sie nicht verfehlt, da reinzunehmen in ihre Reizen, die besondere Gnode, mit welcher die Natur und ihre Eltern haben sie verschwunden. Und das ist gewonnen, ihre warme Mutterlichkeit. Wenn Zacharias reingekommen in ihr Boudoir, hat sie gefunden, sitzendig in ihr Stuhl. in ihr beliebtes Winkel, beim Kommen, wir verwolten in ihr eigenem Tod, wo sie ihre Figur im Wesen hat gewebt um sich. Sie ist gewinn beschäftigt mit der Handarbeit. Und Olga Michalowna's Boudoir ist gewinn warm, lichtig und angenehm. Wie tut man in ihrer schwarzen Seite mit den Spitzenkollern? Olga Michalowna hat sich gehalten in Schwarzen. Der Kollier, wo es am Bolzen herausgebracht den Eidlsten von ihr Pohnen, untergestrochene Schwarzkeit von ihrer bremenen Hoh und zugegeben ihrer Figur der Wichtigkeit. Das wahre Licht von dem Parmitschein unter der weißen chinesischen Base ist gefallener für ihre wie Perufünkeldecke schwarze Hoh, wo sie in Gelegen glatt von beiden Seiten des Scheichels von ihrem eropgebeugenem Kopf. Beim Reinkommen, hat sie Mirken in Figur nicht bemerkt. Hat sie hat ihm durch das Tier zugerieben mit der musikalischen Stimme. Das hat ständig gemacht, Mirkens hat es schnell geklappt. Ach, ihr Santes, kommt noch rein, Teirinker. Sie ist weitergeblieben über Gebeugen über ihr Handhaben. Erst in einer Weile herum hat sie aufgehoben zu ihm, ihr Bohnen mit ungegucktem Lieb und überrascht. wenn mir guckt auf kind. Och, ein eigenkind ach ihr send ist der garica brulowitsch kommt noch herein manica hat mir gsogt er sie hat geprägt auf mir könnt der her doet zu mir mein jünger freund ich hab gefühlt als ihr willt mich sehen zu leberg abwegeschickt dem urmen naam grigorowitsch hat sie ihm am kegen geschmeichelt in ausgestreckte wie mir ausgesteilte gut gepflegte hand zum küchen jo ich hab euch er gewolt sehen seit mögen ver der freiheit wenn ihr gut getrunn wo sie uns er gekommen erstens hab ich euch er gewolt gut eusiedeln ihr er wird ist der leuten an ältere frau sucht mir bei der der garikaprilevich war bus und ihr gelost nächten gein jenechken auf dem kschmarne muven Ich habe gemeint, dass ihr sitzt doch dort bei der Baninetschkin. Zum Sof bin ich nicht gewohnt worden, als nicht nur ihr hat sie gelöst gehen, sondern ihr habt ihr noch geholfen gekommen. Mirken hat geschwiegen. Mirken ist in der Unwesenheit von älteren Frauen mehr gekommen in Verlegenheit wie zwischen Jüngen und Seinsgleich. Was ist mit euch, Zachari Gabrielowitsch? hat sie ihm gefragt. Aber schaust du Masse gekriegt in seinem Buchnummer mit ihrer schwarzen ein runde, karschundige Eugen. Was meint ihr, Olga Michailovna? Hat Mirkin aufgehalten seine Blicken mit Schreck zu ihr, wie ein Kleinkind von der Mutter. Wenn ich wohl gehabt, ein Recht zu suchen nach Müsse, sagt mir morgen für die Offenheitigkeit, ihr weiss, wie mir alle in dem Haus haben mich lief. Durch dem nehme ich sich die Freiheit zu reden mit euch als Eugen. Wollt ich gewinn gesorgt, Schon zeit zu sein für euch ein Mann, ein unabhängiger, freier Mann mit Verantwortlichkeit. Es ist schon zeitig ein Röstergein von der Künderstoog. Zachari Gabrilovitsch, seid mir moichu. No, ich such es mit mein ganzer Liebe zu euch. Ihr seid doch nicht bezig auf mir. Oh nein, Olga Michailovna, nein, verkehrt. Ich danke euch sehr. Ich danke euch, hat Zachari gezuckt, Reut-Wendik. Zuallem märschten, verwusen dir a zoi umruhig. A mann tull kaim un ishain umruhig. Auf dem hab no mir Freuen a rech. Verwusen dir nisht a zoi sicher. Mit ein Wort, verwusen dir noch a saa kind, hat Olga Michalowna sich vergessen in is a raus von ihr Geduld. Schon zeit war er zu sein a mann, ihr Herzachai, a freier, fester, anscheidener mann. hat sich ihm gesult mit der Mutal gesprengt hat. Jo, jo, Olga Michailovna, ret ich bete, ret. Halt dich nicht zurück, ich danke euch vor allem. Ich weiß, du sei sei der Erziehung schuldig. Ich weiß, ständig unter Vater von Babes, ständig ob Babes auch bewaht. Zuerst Maria Ivanovna, und jetzt hat immer genoemene Rolle des Schönera Lenne. Oh, ihr passt schon gar nicht die Rolle. Und das Einzige, was ich wollte mir gewünschen von euch, ist, befreit sich einmal vor allem von Babis. Seid schon einmal ihr allein, keiner nicht, nur ihr. Sogt er mir das zu? Mirken hat alles gehört, ihr Stoffreit. Sein Puhnum hat gegliedt und es ist ihm gut gewesen. Ein Gefühl, was er hat keiner nicht vermogt, hat umgegossen alle seine Äuveren. Es ist gewesen, das Gefühl, was ein Kind hat, wenn die Mutter leichter schlafen und denkt, es gut zu ziehen, mit einer warmen Decke. Und was wollt ihr gemeint, darf ich tun? Hat Mirkin gefragt, sagt mir Olga Michalina. Oh, das ist der Tag der Zuhörer mit euch. Seid mir, Meucho, was ihr fragt, ständig andere, was darf ich tun? Was, meint ihr, ich will übernehmen, die Rolle von Maria Ivanovna, Oder von der Schöne gelene? Nein. Nicht zulübdem red ich das mit euch. Nicht fragen bei anderen, nur sich allein. Uphaken, einmal vor allem und mit allen Einflüssen. Äufern ja. fragen andere und auch öufer haben das Klären, das Entscheiden und das Achreis auf andere. Nur übernehmen das alles auf sich allein. Äufer ist es sehr bequem zu verlassen sich auf andere. aber es ist nicht sei männlich sag Herr Gabrielowitsch das passt für ein Jüngel nicht für einen Mann ihr recht ihr recht das birkengerät mehr zu sich für zu Olga Mekhalovna ich weiß er sie versteht mich und so leb dem nimm mich mit der freiheit zu reden sei ich also keine sag geht mir nisch noch a ihr wohl sein glaubt ihr mir das Ich danke euch, ich danke euch, Olga Michalowna, hat Mirkin gesagt, in ausgesucht ihr Hand und sie bedeckt mit Küchen und mit der Warmkeit von seiner Reutbohne. Sie hat nichts zurückgezogen von ihm, ihr weiße kleine Hand. Mit ihr zweiter Hand hat sie geglätt seine Hoh und bald hat er umgelenkt sein Kopf auf ihr Scheuße und es ist ihm gut geweiht. Warum ihr sind doch noch ein Saar-Kind, mit eier 27 Jahre, »Und es ist schon Zeit zu sein, am um Mann, Zachari.« Aber nicht haben sie geschwiegen. Plötzlich kommt sie in Olga Michalowin allein der Wachter Zärtlichkeit. Sie ist allein schwach geworden. Sie hat erstens bemerkt, wer halt aus ihr Hand zu seinen Lippen und zärtelt sie. Sie hat sich gelöst und hat sie ihm gesucht. »Und jetzt habe ich euch ausgesiedelt. Ihr seid gekommen zu mir, noch Rat, noch Warmkeit.« Und eida, ich hab euch nach Hause gehört, hab ich euch ausgesiedelt. Seid mir mal gut heilen kann. Ich danke euch, ich danke euch, hat Mirken nicht aufgeheizt, so mullend, was ich. Und was hat er mir gewollt sagen, sag er, wenn ihr seid da reingekommen zu mir? Gornisch hab ich euch gewollt sagen, Gornisch. Ich bin zu euch gekommen, ihr sollt mich aussiedeln, das ist alles. Ich weiß, als ihr hab es bedarf und von eurer Hand, ja, Ich noch hab ich, ich auch gewollt zu. Hat sich mirken wie ein Appis der Mond und hat umgehäumt zu stammeln, suchend ich Wärter mit der klappenden Karts. Ich hab gewollt von einer betende Hand von einer Tochter, von Jünetschkin. Wird er mir sie geben? Olga Michalowna, ich sitze bei ihr ganzer mutterlicher Sicherheit, für sie hat gegen den schwachen jungen Mann ausgespielt, ein bisschen verloren geworden, aber das hat noch gedauert einem nicht. Ihr Scheinbrunner möchtet sich umgehoben zu räuteln, wie bei kleinen Mädchen. Bald ist die Räutlichkeit verloren geworden, in der äidler Kräme weissgut von ihr Haut. Und mit Ninnitschken hat er schon geredet wegen dem, hat sie ihm gefragt, und man hat gehört die Bewegung von ihr Herz ganz heuer. Nein, und wie ein Säure hat er das mit mir zuerst, hat sie umgehoben zu schmeicheln und beweisen ihre weißen Zähne, wo sie in gesessenen ihr Meul aufgezogen wie die Peiru auf ihr Hals. Ich hab gemeint, also ich will zuerst mit euch eben reden. Ich weiß nicht, was was. No, mit euch ist mir leichter zu reden. Ihr versteht mich. Ihr wisst alles. Und ich hab euch gewollt beten, Olga Mikhailovna, ihr sollt mir helfen, dass du wir. Was du für? Hat Olga Mikhailovna gefragt. Und das, ich meine, Ninnetschkes Einstimmigkeit Wenn ich bin eigentlich nicht da wieder, das heisst, wenn ihr, Olga Michailowna, seid einstimmig dazu, habe ich euch gewollt beten. Und warum sollt ihr das alleine tun? Ich will es tun, schon lange gewollt tun. Jeden Tag komme ich her mit dem Gedanken, dass sie tun, und ich tue es nicht. Das ist es doch, was ich von euch verlange. Und Scheidenkeit, wieso kann ich für euch das tun? Also ihr allein seid nicht fertig dazu. Äh, fertig bin ich ja, gewiss. Ich lehre doch wegen dem, und ich will doch das, Olga Michail. Und für was tut ihr das nicht? Was? Ihr habt eure, als Nynitschka soll euch nicht absuchen? Ja, das soll ich, aber nicht bloß das. Und gut, wenn sie mich absuchen, was kann das sein? wenn doch das jedenfalls von mir klo sein hat sich aber gerät zu sich und doch verwußte dir das nicht also sitzt es da golga michalowna es fehlt mut sagarik avrilowitsch hat plötzlich golga michalowna mit der läuftgerechten stimme gesucht ihr weiß wo sehr verlangt von mir ihr weiß wo sie redt ihr, ihr will sich der kleinen nenitschkenen lebe und doch tut ihr es nicht weil ihr fehlt doch so mut Soll ich es sein, die, welche soll reden für euch? Ihr wisst doch, ich bin ihr Mutter. Nienitschkes Gourou ist mein eigene. Wie er so von dir gekommen, reden mit ihr wegen dem, a er viele, als ich soll es wählen. Eure hereinkommen in den Summerspruchen, ist mir sehr sympathisch. Ich so gesoffen, als es ist mir sympathisch, ja. Sehr gewünschen. Und sie reutelt sich wie ein kleines Mädel. Doch, wie er sollt so, ich gekonnt reden mit ihr, nummer von einem Mann, wo es halt allein kein Mut nisch, ihr durchzusuchen. Ihr weißt, was ihr verlangt von mir und der Rolle, in welcher ihr stellt sich alleine rein? Nein, Olga Michalowna, nein, es handelt sich nicht wegen Mut. Ja, jetzt seh ich es, es ist Mut. Und noch ein bisschen anders, wo es sich gehandelt bloß wegen Mut, wo ich es gekonnt, wie es es tun kann, »No, es ist doch etwas anders. Eure kann ich das sagen, mit dem ganzen Herzen, offen, mit meinem ganzen Begeher, mit meinem ganzen Wunsch, Olga Mikhailovna. Ich bete bei euch der Hand von eurer Tochter. Und Jinnitschkin kann ich es nicht sagen, hat mir in der Niedrigzeitstimme.« Olga Mikhailovna ist stillgeworden, erschrocken ein bisschen. Sie hat schwer geutemt, und ihr Herz hat wieder hochgeklappt. Ich weiß nicht, warum sie. den merken au der reisgeräte letzte etliche werte hat er geküßt gleichee der eugen rein mit der saumoffenkeit und mit der sandreiskait wo sie hat das keime bei ihm nicht bemerkt und sie ist von dem stark verwundert geworden seine eugen haben geflammt und seine lippen haben gezittert sein atem sein ganz buhne seine bewegungen hat mir euch gedrückt bis afar lang wo sie hat nicht verstehen und nicht gewollt verstehen Olga Michalowna hat sich weitergeräutelt. Noch ein bisschen weiß, ist wieder die Reutlichkeit verloren geworden. In alles gemischt sich mit der edelnden Weisskeit von ihr Haut. Wieder hat sie sich nur auf ein Minute verloren, auch abgelassen im Karten, gesucht, auszumäiden seinen brennenden, kallistigen Blick, wo es überraschendig mutig geleucht hat in ihrem Pohnen rein. Sie hat sich aber bald gestärkt, und es ist ihr gelungen zurück zu gewinnen ihr blachgeweht und ruhigkeit und trucken mit der sachmäßigen ton hat sie ihm gefragt sucht mir sachara gabrilovich hat er leben dena salomennowna ich weiß nicht hat sie auch kennt nicht der beckner mit dem brennenden blick von ihr ihr weiß nicht hat sie gefragt mit der verwundeten schmeichele bei welchem sie hat wieder gepaßen ihre scheine sein ihr weiß nich in doch beiterer hand bei mir äh, weil ich will ich will as ihr sollt mei mutter sein allgemichael auf not hat sie da getan ihr kleiner runde quer ausgebatter kerper hat sich in ihr stiller bäckel getan sie hat vermacht die augen und ihre kleine hand haben sich zu neu getrocknet fäusten und mit vermacht augen hat sie gesagt herr teuf herr teuf rednerschkeiten Doch hat sie immer ziehgetun zu sich mit ihrer krampfhaftigen Hand, weil ich habe ihn jetzt im Ganzen gezittert und mit vermachte Augen hat sie immer küschtgetun auf den Stehen. Mirkin hat gesucht ihr Hand und jetzt beruhigt er, kleiner Jingle, hat sie schon gesagt in ihrem ruhigen, schmeichelnden Ton. Wir wollen später reden davon, dachte ich, mir nichts geht. Kapitel 13 Wie Zachary ist gewonnen aus Hussen Von der Weitens haben um sich Dacke gehört, haste getreten. Von hinter der Tür hat Nynitschka gerufen. »Mamme, ihr seid allein?« Einer äh, Olga Michalowna hat noch Zeit gehabt, ihre Gedanken zu sammeln und Nynitschka zusammen mit der Klappe der Tür sie aufgehoben und ist reingekommen in Nögelisch in ihre japanischen Pyjames und ihr Futter bei Leuten seiden im Schlafrock. Ihre zerworfene Hose gefallen hat wild über ihre Nagelkeit. Ungetroffen, Sakharin, hat sich unverwundert, als ob sie sich gewohnt gericht darauf und sich umgeriffen. Nun, du weißt, wie ständig bei Mamschen. Oh, ich war teuer, was ich hab auch gesperrt. Aber gut, was ich hab auch ungetroffen, Sakharin Gavrilowitsch. Ich hab auch gewollt sagen, als weiterer Soi wird es nicht gehen. Oder ihr wird müssen mitgehen mit mir, in meine Erde, oder ich will mitgehen, mit der neuen Erde. Es ist gut, nicht zu werden, abgeführt von der Kavalier bis zu der Tür und zu Menschen zu gehen allein, wenn jede Dame ist mitgekommen mit ihrem eigenen Beschützer. Als nicht wird rausgekommen, sie schaffen sich einen Abbegleiter, der einen Schritt weiterführt von der Tür soll. Gehört, Mama schrieb, Zachary Kavrilowitsch hat mich nächtend zugeführt zum Korridor von Sofia und Arkadjadnas Haus, und nicht weiter, und bei jedem, ihr merkt es bei Teuerung. In einer gewissen Art ist es gewesen interessant, sehr interessant. »Ninetschka, was tust du? Seh, wie du bist umgedacht.« »Was ist denn? Es ist doch keiner, nicht du,« hat sie sich umgekriegt auf Mirken. Nicht die Mutter, nicht Mirken haben geschenkt viel Aufmerksamkeit zu ihren Werten. Sie sind dann weiter geblieben sitzen auf seiner Erde. Es hat sich gedacht, dass die Herren sich gar nicht ziehen zu ihrer Rede, und sie können sich noch nicht ausarbeiten von der anderen Welt, in welcher sie seine Gewinn versunken, bei Nynitschkes reinkommen. »Ah, ich sehe, ich habe gestört, wegen etwas Ernstes Gewinn gerät. Ich bete über 1000 Mal. Ich will nicht überführen, die Stimmung«, sagt sie, und will sich erweitern. Natürlich hat sich plötzlich mit mir genäubt geholfen, Wir behalten dich seine Augen in einer anderen Seite, nach Winkel zu, wie keiner ist nicht gesessen. Er hat sich umgerufen. Nina Salomanovna, ich bete, tut mir um dem Covid, dem unverdienten Covid, hat Mirken wie ein Trinkender umgehabt sich in dem Wort. Ich bete, ich weiß, ich habe nicht verdient dem Covid, ich weiß, ich weiß, hat Mirken gestammelt und plötzlich sich gestärkt, nach euch gesagt, schnell und sicher, Wer glückt mich mit eurer Hand? Ja, das ist es, was ich aber auch gewollt beten. Nienitschka hat ihm umgekriegt verwundert. Wuss, ihr seid mir schüge geworden, sie wuss? Er soll plötzlich in der Mitte drinnen? Auf mir ist doch auch vielleicht ein anstandes Kleid in der Stuhl. Lacht nicht, ich bete. Ich weiß, es ist nichts von mir, nur von dem hängt mein Glück. und guckt er plötzlich auf Olga Mikhailovna mit betenden Geblicken und leigt sie. Mein Glück und mein Leben. Nein, ich lach nicht. No, ich verstehe nicht. Aha, jetzt sehe ich erst, hat Nienitschka Plitzeng ausgeschrieben, wie sie wollte, dass eine Beschreckliches ist. Wegen dem ist du geredet geworden. Jetzt verstehe ich schon die ernste Stimmung, hat sie gesagt. Und sie allein ist ernst geworden und beiß. Jo, hat sich Plitzeng umgerief mit Olga Mikhailovna von ihr Stil rupf. Zachari Gabrielowitsch hat gebeten, dein Hand bei mir, Nynitschka. Unverständlich ist er früher gegangen zu der Mama. Einer hat es mir vertraut. Mir können sich immer nicht verleuern, aber er hat sich gestärkt. Weiter mehr gucken die Kölnfolger Michalowna für vier Tochtern. Es ist der Fall, Nynas Salomonowna, weil ich habe nicht gewusst, wie ihr wird es annehmen soll. Weil ich habe nicht gewagt, für euch zu erreichen. Und für die Mutter hat er ja gewagt? Ja, für eure Mutter hab ich ja gewagt, hat Mirkin geendet wird sichern. Oipa Zoe, so geh ich dich betracht zu meiner Mutter noch ein Entfer. Und sie will sich weggetreten zu dorthin. Nina, wie ja Zoe kannst du das? Die hast denn kein Herz nicht? Hat Olga Michalowna sich umgeriefen von ihr Stuhler rup. Zerchari hat noch von mir vertraut sich. Das ist meine Essig-Mamme, nicht wahr? hat Nynitschka übergeschlagen, damit er es reiht, und ihr Puhnen hat mit der Mühle ausgedrückt, eine mutige Masse von Zahn und Zahn, was der Mütter nicht erkennt hat. »Ja, Tochter, du hast recht«, hat Olga Michalowna gesagt, und hat aufgelassen, ihr scheine Augen zu der Erde, verschämt die Gesichter von der Tochter. »Na, da ist etwas blitzend geschehen.« Nynitschka, anstatt er rauszugehen zu der Tür, wie sie hat geplant, ist sie zugefahren zu der Mütter, a gf gefallen auf ihr hals in hat sich zerweint wie ein kleinkind badet mit geschnier gesichten handn gebeten sich bei ihr mit der feine deker stimme seid mir meuchu mamesche um gottes willen seid mir meuchu ich hab euch nicht gewolt beleidigen ich hab es gornisch gewollt seid mir meuchu hat sie sich euch gewendet zu sagar seit tu soll ich dir meuchu sein mein kind »Ich habe dir gar nichts für das Meuchel zu sein,« hat die Mutter auch ungenüme Herzig ihre Tochter. Mirken ist gestanden die ganze Zeit von der Szene zwischen Mutter und Tochter, wie auf heißen Keulen. Am besten wird gewöhnt, wenn es helfen sich jetzt die Bordel geht, und er werde eigentlich zu verschwinden. Er hat nichts gefunden, nicht genügend Keuches in seinen Viehs aufzuhalten sich, und auch auszuhalten von Zimmern, wo sein Takt und sein Gefühl haben ihn diktiert. Die Viehs haben ihm die Buchschrift nicht gedient. Sie hat seinen Gewehen wie untergeschnitten. Er hat gehalten hineinreden zu sich, wie verantwortlich ich siehe. Das ist alles meine Schuld, alles meine Schuld. Ich bin ein Narr, ich bin ein größer Narr. Ich habe gar nicht gesagt, zeig mir, Moichu. Und er hat doch ungeheben, seine schwachen Fies zu schleppen zu der Tür. Nein, sagt Harry Gavrilowitsch, geht nicht weg, ich bete, geht nicht weg. Er hat doch etwas gebeten bei mir. Ich bin doch euch schuldig am Ende. Geht nicht weg. Halt euch ein, Mameschke. Ich bete euch. Halt euch ein. Noch einen Augenblick. Ich komme bald zurück. Und ihr, Mameschke, geht euch nicht weg. Gedenkt um Gott und geht nicht weg. Ich bin bald zurück, du. Und mit dir werden ist er rausgelaufen vom Zimmer wie auf Wücher. Olga, Michalowna und Mirkin sind übergeblieben in den Positions und welchen Jinnetschke hat sie verlassen. wie versteinert, wie auf Kommande Olga Michalowna auf ihr Ort in ihr weichen, bequemen Vaterstuhl. Und mir ging in den Mittensimmer, dort wäre es er gestanden. Nicht kein Wort haben sie ausgeräumt zwischen sich und nicht einmal sich gekickten von ihm rein. Es hat gesehen, wie Olga Michalowna wollte den ganzen Verleihung in ihrem mutterlichen Stolz und Bewusstsein. Wo sie hat erst von einem Pumene, der so einfach reichlich vermogt. Sie ist geworden wie ein Kleinschulmädel, wo sie mit der Hand bei etwas an unangenehmen liegen. Die Reutlichkeit, wo sie hat jetzt der Reus geschlagen auf ihr Brunnen, ist schon geblieben stehen. Sie hat mit ihr weißer, scheiner Hand gehalten, vermacht ihre Augenheitlich und ihr Brust hat sich hoch gehalten, bei wegen der Gdupeiro und so ein Gebläht wie lebendig getraubt bei ihr scheinem, vollem Brustbrett. Sie hat gewusst, Als sie müsse er besuchen, als sie müsse er bestellen, er wusste sie mir von der unmögliche, gematzt kann der Laserlage, in welcher sie sich befindet. Sie muss sich raten, und doch hat sie sich nicht gekonnt, keine zu geben. Gestanden wie Fahrrichter. In der selben Lage hat sich gefunden Mirkin, in der Fülle, in der komischere. Er hat auch immer geprüft, teufend seine Augen in er besuchen, noch sehen die Golga Michalovnas vermachte Augenheitlich, hat er ruhig geschwiegen. Die Situation hat gedauert, aber nicht zu finden, für Nefscher mehr. Und Nienitschka ist alles nicht gekommen. Der Skandal ist alles gewachsen. Doch haben beide nicht gefunden, genug Mut und Energie, euch zu haben, sich von seiner Erde. Es ist gewesen, wie Nienitschkas Geburt hat sich zugeschmiert, zu seiner Erde zu warten, wo es so wird sein. Sof, Kassett 3, Heimscher, Kassett 4.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 for reading the bigger am Isaiah Schafer I share him thank thanks for listening